Поглед сега към Брюксел. На телефонната линия е Борислав Сандов. Познаваме това име от политическа партия Зелените. Здравейте, господин Сандов. Все още ли сте в Брюксел? Всъщност имаше. Чуваме ли се? Здравейте. Да, чувам ви. Здравейте. Да, все още съм в Брюксел. Добро утро на вас и на слушателите на Хоризонт. Все още съм в Брюксел. Опитвам се да се измъкна от тук, като. След като се оказва, че държава нямаме и следователно няма как да имаме и в чужбина нито в България, се оказва, че в момента сам се опитам да организирам опитът да стигна до летище в Париж, за да могат да се предвижа обратно към България. Защо? Имаше информации, ние ги ретранслирахме вчера, за това, че в посолството в Брюкселна, България, има готовност за оказване на съдействие на хора, които нямат, не могат да вземат да хванат своите полети и само срещу представяне на бордни карти се организира подобна помощ. Вие възползвахте ли се от нея? Няма как да се възползваме от нея, защото реално това, което подсигуряваше посолството на България в, в Белгия или в Европейския съюз, беше подслон при необходимост, ако няма къде човек да остане. За щастие имаме достатъчно приятели тук в Брюксел. И другото, което подсигуряваха е транспорт до някои от най-близките летища, а те не биха могли да поемат полетите, които ние имаме резервирани от преди това, защото те обслужват други компании и, следователно, трябваше да си купим билети, доста сериозни, скъпи билети в последният момент, за да разделям тези полети транспорта до там е минимална част от разходите, които трябваше да поемем, ако, ако бяхме предприели този вариант. Сигурна съм обаче, господин Сандов, че другите европейски държави едва ли правят нещо по-различно от нашата, едва ли а, извозват всичките си граждани а, до съседни летища. Наистина, само хората, които не... се нуждаят в а, а, без средства, без приятели, без подслон, е редно ами да, да, да кажа, че, ако човек е без средства, няма как да се прибере в България, независимо от това, което Българското посолство е направило. Реално, човекът без средства трябваше да намери начин да си купи друг билет, а, което на практика означава, че ако попадне човек в такава ситуация, той реално е оставен в Брюксел да чака момент, в който отвори летището, за да може да бъде изпълнен неговият обрапен полет. Добре, това е ясно. А, сега разбира се, трябва да знаем, че нещо. тук не говорим за всички български граждани, които са в Брюксел. Няма евакуация на гражданите в Брюксел. Става въпрос за един малък брой хора, които са тук по работа именно в тези дни, както да и можат случаи на няколко от моите колеги. Да започнем да направим анализ на това, което вчера късно вечерта написахте вие във вашия фейсбук профил. Мен ме заинтригува факта, че всъщност е била отменена кръглата маса в Европейската комисия за реакция и комуникация при ядрени аварии, в която е трябвало и вие да участвате и заради която сте в Брюксел. Написахте, че по Ирония на съдбата, тя е отменена точно в деня на а, този атентат. Защо? Каква е иронията в случая? Иронията в случая е тази, че реакцията при терористична атака и при ядрена авария са доста подобни по отношение на обезопасяване на периметър, по отношение на реакция и комуникация, как хората, които биха могли да бъдат потенциално засегнати, да могат да реагират в такава ситуация. Аз мисля, че единственото съобщение, което беше на Министерството, не е достатъчно. Не говорим, че аз проведох разговори може би похарчих доста пари в Роуминг, за да се чуя с всички представители и от България, и от а, тук, които са в Брюксел, за да разбера че всъщност все не биха могли да ми помогнат по този по за начин по който аз бих желал. Другото, което е свързано и, казвам, написах, че е по ирония, е свързано с това, че един от терористите, от терористите се оказа, че е работил като технически асистент към охраната на една от ядрените централи, която е тук в Белгия, което са сами можем да си представим колко опасно би било и колко а, допълнително а, би нанесъл сериозен удар върху цяла Европа, ако... Терористичните атаки бяха насочени към ядрената централа, а не към летището в Брюксел. Това а, казах като ирония на централа, защото ние трябваше да говорим в Европейската комисия за реакция и комуникация при подобен тип а, ситуации, а, в смисъл свързани с аварии, тежки аварии. В същия момент виждаме един от хората, който трябва да обезопасява, да спомага за обезопасяването на тези ядрени централи, да се оказва един от терористите, който се взривява на летището в Брюксел. Благодаря. Това е иронията и да явно се намираме в ситуация, в която трябва да погледнем по малко по-различен начин на всички потенциални застрашени обекти и да преценим много внимателно, не само в Белгия, но и в България, въобще в Европа и света, какви хора работят там и можем ли да имаме пълно доверие на тези хора. Благодаря. Тревожен глас Борислав Сандов от Зелените от Брюксел. Пожелавам ви успех в завръщането към България.